Sziasztok, ez a Gigbender special epizódjaimben egy Nintendo Switchet fogunk kibontani, és itt ül velem szemben e, nem tudom érte, Viri, viri és bocs igen, ebben ezt volna jó? Nem Sziasztok! Mondja. Hello. Jó, szóval e, nem tudom, hogy ilyet e, bárki csinálta már, hogy podcast egy konzolki kicsomagolásáról, de most mindenképpen lesz egy. Nosztuk három játékot is mellé, így a lancsból szervezgettünk. És akkor szerintem, Viri, meg is kérlek, hogy állj neki a szép szét... Igen, igen, tényleg a megtiszteltetés. Csak jó, Van. Egyébként nagyon szép kis doboza van. És ilyen jó kis, jó kis, jó picike. Masszív, tehát nem olyan, uh -huh. mint a p vagy az Xboxnak. hát nem tényleg egy ilyen, nem is gondoltam volna, hogy ilyen kis be fér egy... És a És Ó. Mm -hmm. okay. oh. Ú, de pici. Igen. Azt a minden. Ez most a kék-piros verzió. Ami inkább nem is annyira piros, mint inkább ilyen neon-naronds neon sárga. Egyébként tökre durva, mert a promóképekkel ellentétben, tehát ott egy élesbe ilyen pirosas dolog van, ez meg ilyen nagyon-nagyon élénk, szinte már rózsafínes Nem mondom, valami. A kék, kék, kék az nagyjából, az egy inkább Igen, igen, tehát te teljesen más színe van, mint ami a, az előzetes képekkel van, azt de nem rossz egyébként. Nem vészes, csak tényleg az. Nem erre számítasz, de egyébként. Pontosan. Nekem is, nekem is. kép alapján ugye mattabb világ jön le, de ahhoz képesnek tényleg én élénkebb. Van maga a gép is. Milyen kis szép. Hát, mint egy kisebb tablet. Igen, igen. Igen, És akkor ez volt az első rétege ugye a tupszoknak, és most jön a, ez a grip de ugye bele lehet a kis konzol uh, joy darabokat. Nem értelően ad egy jó kis hangot, mm. mint a videóban. Olyan, mint egy csupasz. Úgy van. Két PS4 kontroller. Hát igen, igen. Most már nem csupasz. Most... Ja, kis aranyos. Igen, egy kicsit olyan furra ez a négyzetes elrendezés, és hosszú távon szerintem ez egy picit... Uh, Kényelmetlen, de... Próbálom. Nekem kicsi a kezem, úgyhogy lehet, hogy ez nekem pont... Pon újisten, de kicsi. Nagyon-nagyon Na Nagyon fura. Így, így. A PS4 kontrolleréhez képest is kicsi. Hát az Xbox-jéval lehet vetni. Nagyon-nagyon eltérő. Igen, ez az újdonság az varázsa. kell majd órák szállzait beletolni. Öh, szerintem kényelmes. Azt, azt mondja mindenki, hogy én addig átadom Grine, hogy a Pro Controller t az mindenképp érdemes megvenni, mert, mert nem túl kényelmes a, a gripbe helyezett két joycon, de nekem, nekem bejön. Más az érzés, mint, mint egy másik konzolnál, de, de pont ezért szeretjük a Nintendo-t, mert mindig az egyedi húzásairól, se. A különleges megoldása jó volt híres. Nekem Szerintem milyen, ilyen gyerekkezőeknek, uh -huh. mint én, tökéletes. Tehát ez, ez, ez gyerekeknek is teljesen kényelmes és jól fogható. Mondjuk már, aki ilyen, ilyen kétméteres langaléta uh. úri embernek már kicsit érdekes lenne fognia. Attól tartok, hogy tényleg, az, hogyha órákat játszol, akkor válik kényelmetlen mert hát ugye mivel az iránygombak azok szintén különálló gombokból állnak, ezért mondjuk egy verekedős játékot nem is nagyon lehet vele játszani. Tehát pláne a Pro Controller az ilyen elengedhetetlen a széknál. Egy Komolyan van benne egy sör, de jó. Ez egy speciális kiadása a Switchnek. Az volna. b is 18 igen, van egy jó kis... És töltő. Ez, és ez igen, nem micro USB, nem, nem, ez Nintendo nem, saját szabvány. Eh, nem, ez az újfajta úgy. micro USB, ami azt hiszem ami Sony telefonon már van. Aha. Az a lényege, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen kör alakú bemenettel, ö, illetve kimenettel rendelkezik, tehát akármilyen irányba be tudod dugni, és akkor nem lesz az, hogy itt balapaszkodni kell. itt forgatod. Jaj, hatát, igen, jó. igen, igen. Úgyhogy idővel... Szerintem az összes mobiltelefonát fogja használni. Egyelőre ez még egy kuriózum. Ez a ez fajta történet. Igen, igen. Hát, hogy Há, már hány szó szokunk így éjszakánként, amikor fel akarjuk Na, kapni igen. a telefon hogy akkor most melyik oldalával is kell? esett Kiesette Joy-Con grip a helyéről. Jaj, már megijedt hogy valami más össze egyből. Na. Ugye ezek ilyen kis... Ö, sínes valamik, amiket rá kell tenni a joykonnak a tetejére, és ettől egy kicsit megnő a magassága a joykonnak, illetve ö, egy kicsit kényelmesebb lesz a fogása, hogyha így külön a is, mert csukróra Csukló. rá lehet Igen. kötni. Igen, amikor, amikor ezt viszont felteszitek, arra kell odafigyelni, hogy meg kell nézni, hogy a megfelelő oldalát csúsztassátok, ugye ez bármi kirányba bele, de hogyha rossz oldalról csúsztatjátok be, akkor elég nehéz leszedni, ami oh. nem egy kellemes design döntés. És nem tudom, mi a véleményed így a joy hogy már rajta van egy plusz grip? Hát, sokkal nagyobb nem lett, de picit kényelmesebb lett a fogása. Mm. Nekem, én a pirosat, mert balkezes vagyok, nekem, nekem ezért a, a piros oldala jobban kézre esik. Tehát mert a, a analogkarok elhelyezkedése miatt nem, nem teljesen szimmetrikus a két joy Fici nagyon maga a joykon, tehát a kávé mint egy, nem is tudom, hogy volt-e ilyen kis konzoller. Ta Talán a Game Boy Mikro volt ilyen, ilyen mm. nagyon pici, ami nagyon furán esett kézre. Még érdekesség egyébként a joy hogy a baloldalin helyet kapott egy ilyen Screen Capture gomb, tehát itt már nem kell balkaszkodni, mint a Wii U-nál, hogyha egy ö, látványos dolgot le akarsz fényképezni és megosztani, ezt a gombot meg kell nyomni, ugyanígy, mint a playstation a share gombot, és akkor ezt bement egy külön albumban, honnan pedig fel tudod már tölteni bárhová, bármilyen közösségi médiás. Én, ritka események egyik. Amikor nem a Nintendo-tól nyúlnak le egy ötletet, hanem a, a Nintendo hasz, hasznosít egy, egy más konzolgyártó által, hozott feature-t, ezt a sergombot. gombot. Hát a Meg mai dolga. világban azért ezt kell. Van itt még egy doboz. Na ebben mi van? Ja persze. Ah, Pokifólia! Bontom is. Hát ez pedig a dokkolója. Ebbe kell majd belerakni a, magát a screen-t. Milyen kis helyes mert ettől is. lesz majd igazi azt. És talán olyan anyagból van, ami annyira nem vonza magához a port. Uh -huh. Hát a port, ez mind, minden. A... Igen. Akkor egyébként, mint egy könyv, mondjuk. Hát egy kisebb könyv. Egy kisebb könyv. Szerintem a szürke 50 ányert ennél vastagabb. <gül> nagyobb lenne, de igen, tehát mint egy normális de könyv. És... De, de egy vékonyabb könyvet még tartani is lehet benne. Kira, igen, igen, kirakol igen. a porcra, és egy... Egy, egy, egy novellás metetet simán bele tudsz. Igen, igen, igen. És ugye ennek a hátsó panelja, ami igen érdekesebb, mert oh, pattintotta. Igen, igen, igen, oh, igen. Oh. És, és itt vannak ugye a portok. A töltőport, egy USB, illetve egy HDMI kapott helyet, és az a jó, hogyha ezeket a kábeleket ide begyöm összöred, után utána rá lehet csukni ezt a kis vedelet, és akkor nem lógnak ki ezért hanem egy ilyen elegáns egy dolog lehet. Aha, is szóval szóval hogy ez De később ez még változhat. Hát itt a doboz ennyit rejtett, illetve még egy kézikönyvet. Remél vannak benne olyan hmm. vicces piktogramok, mint annó a DS-nél, meg a W-nél. Nem hát, fér internet röhögött, de. Sajnos nem. S ne -ne vegyük szárba tablet részét, meg... Ja, ja, ja, játékok meg... vannak, ugye, bevonva. Viszont így van, ilyen különleges, rossz ízzel vannak bevonva a kis van. játékok, hogy a gyerekek ne tudják lenni. Komolyan. A le igen. komolyan igen. Ez állítólag a Nintendo egy ilyen saját uh, dedikált közleményt adott ki, hogy tényleg ez szándékos, és a világnak a legkeserűbb anyagával vonták be ezeket a kis játékkártyákat, és ami állítólag nem toxikus, állítólag. Én azért senkinek nem ajánlanám, hogy. Én azért bevállalom, hogy. Jó, És melyiket szeretnéd megnyalni a Vantuszvicset, a Bomberment vagy az Eldát? A Bomberment szeretne. A Bomberment Hát szerintem akkor ezt. Igen. Kérlek, bonts Ugye, ez az én klasszikus intendós csomagolási stílus, és igen, igen, már pattan is a bomber mennek a doboza, és akkor kélek, kélek, kóstolj meg a bombát. <gül> Rendben. Ugye ez robban. Rob Illatra Rob nincsen semmi különleges illat, ami kósthatná Rob a kóstolást. Oké, okay, és akkor melyik, melyik fel? Szerintem itt a hátsó felét. A, a hátsó felét, na az első felén. Ott a matricában. A Az nem elveszi nem az millal, igen. a Nem kell a matricát. De hát akkor legyen. Dobberg is, és igen. Azt csak kurva! A kajak annyira szoríze van? Hát most csak a nyelvem hegyét dugtam hozzá, de fúj, hát aki ezt lenyeli és lesz kedve hozzá, annak jó étvágyat kívánok. Tényleg borzasztó íze van, te. a szádba nem tudod bevenni teljesen, már kiköpöd. Evesdével kellene átjutatni. Hát az még jó áron is lenne, akkor egy Mmm. Milyen én is? Kellemes, kellemes. Meg Fanyar, fagyámban. fanyar! Hát akkor ez. Fagyinak a... el tudnám képzelni. <gül> ez, akkor, ez akkor nem egy városi hmm. legenda ezek szerint, nem. hogy a szíjcsejtjékok nem jó ízűek. És akkor... a, olyan előnyben vagyunk, hogy látványban is, és ízlelés, í, ízlelésben is. is át tudjuk adni egy hangon keresztül, egy, mit takar mit, mit a kis doboz. Összelekjük a gépet, összepattintjuk, bekötjük, elkötjük tévére, aztán eljövünk is. Szerintem Igen, igen. igen. Imádom ezt a hangot. Minden. Menjünk ezt is emeltük a switch-et. Már nyelvet. Nincs. túl sok nyelv, nincs. Ugye még szokni kell ezt a dépadot, hogy még, még ilyen, ilyet még nem basztam, hogy külön, külön gombokon van. Szerintem is be oroszra. Nézzük meg, hogy van nekem. Ja, viszonylag kóra. Angol, francia, holland, deutsch. Német, portugál, török, kínai, olasz, spanyol, áll, angolt, de amerikáz. Igen, az a. Az igen. Észak-amerikának, meg dél-amerikának, meg minden nem, amerikának az nem, össze. Nem jó USA, hanem de America's, Igen, ezt az, egyébként ez... több, több helyen láttam már ezt a kategóriát. Europe, Ausztrália, New Zealand, Japan. In Europe. Nem, azt mondja, hogy hallgassam ha olvassam a fontos információkat, igen. az most inkább. A belső szerveidet a Nintendo részére. Sajold. Szóval azzal, hogy ha rámész a Extra. Na, szeretek veszélyesen úgyhogy. Szóval. Oh, ez egy meg is történt. Megyek a következő lépésre. Igen. meg csodálkozhat, hogy egy szép nap, Júmin Sandipáként. Ja. ébresz fel. Igen. Igen igen. Ja, most igen. igen. Közben a a Wi-Fi wi jelet megtalált a, a gép, ugye ez mindenképpen kell ahhoz, hogy normálisan tud használni a switch-et. Mm. Be kell ó, a és akkor sí, sí, Ami én ugye a... érdekes, hogy én például nem tudtam, hogy van r 3 meg r 3 a, a két analóg karon, be bekattinthatóak, ami uh -huh. egy tök jó dolog. Jó. nem használod a érintő van, az érintőképernyőt? Bizony az érintőképernyőt? Ja, is ó, lehet, ugye... ja, tényleg ez, ez... Ja, Tényleg... Stardust viszont furcsa módon nincsen, az nincsen. nincsen a gépház. Hát, Már a akar, akar, a akartam is. nyúlni ja. a Stardust A két Joy-Conon van a plusz azt gondolom, ilyen start-seleknek felel meg. Így van, így van. Ja. Ja. Ja, meg van. csatlakozik a hálózathoz. azt ja, nem is mondtuk, hogy a, a, van egy ilyen kitámasztója is, hogy, hogyha Bizony. kiviszed a szabadba, mentek kocsmázni, verakjátok az asztalra, kipattintjátok, letámasztjátok az asztalra, és nem is a múlt Na, csatlakozott a. Wi-Fi-hez időzóna megadás. Hmm. Azt szerintem most akkor hozzá is köthetjük tévéhez, akár. Igen, Menjön a tévére. Azt te elmutatok, hogy vegyük le a joyconokat. A joyconok hátulján van. van egy ilyen kis bütyök, amit ha lenyomsz, akkor azzal oldod ki a kontrollert, és így tudod, kiszedné a képernyőből őket. Ja, hát azt gondolom, mondanom sem kell, hogy egy Nintendo konzolnál kicsit más a, a gombok felosztása, mint a, tehát a, a, az A, a itt a jobb oldalon van, és általában azt följ meg mert ez mint a PSN, az X. Ja. Szerintem akkor csaladoztasson az a, a tévéhez. Ja, jó, akkor beracsik a dokkolóba. Oké, okay, meg is van. Meg Akkor van. meglátjuk, hogy felismeri el. Egy kis led fölvillant Meg is van a bemene. Bepattintottuk a dribbbe a joyconokat. Jöhet a következő lépés. Imád a tévé felé nézünk egy szemekkel. Igen, most itt minden igen, támogat. Mondja, most dugja be a tápkábel, de hát... Nem oh, tudja, én. hogy pár lépéssel előrébb vagyunk nála. Igen, meg, meg hogy mutatok el, ahogy mindegy. És igen. milyen igen. meglepő az AC adapter, be kell dugni egy konnektorba. Hát ezt is megtanultuk. Most. Hogy sikerül... Success van persze. De választottuk volna, hogy nem megtanul ikont, nickname, avatárt kell állasszani. Igen. Itt nincsen Igen, annyira de jó, sok Előre fajta. meghatározott avatárok vannak. Ö, illetve tök fura, mert, mert szerintem több fajta karakter van, mint amennyit ide kirakott. Illetve ugye az előre meghatározott karakterek helyett csinálhatsz mi itt magadnak, ami ugye a Nintendo gépeknek a sajátossága a Wii -ta, és ta de nyilván el lehet szórakozni annak, aki, aki szeretne. Át lehet hozni a mémet a vu mm, Szerintem nem. Amibóról lehet. Át hogy nem egy Amiibóról, és onnan lementem. És, onnan, és onnan, onnan meg tudod csinálni, igen, így van. Puf, nagyon felhasználó. Felhasználó barát, barát igen, igen. Hol a többi? De ezt megvál, megváltoztathatod bármikor. Jó, jól, ikon, na Meg megtaláltam. Hoppá! Egyből mely, több. Igen, igen, van egy ilyen külön a menü. Igen, igen. Azért fura volt nekem, hogy csak ennyi volt kipakolva. Na, minden nagyobb a választék. Azért ez már egy elég jó. Az Erdából van rengeteg karakter, Animal Crossing-ból, Splatoon-ból, mik Mario karakterekből. Igen. Zerius Jút, sima metroidos, Star Logo, Fox. Star Fox. Ki lehet választani a avatárnak a háttérszínét, és a színskálának majdnem az összes színéből lehet, úgyhogy... Ó, oh, most egy mik kell ki kitalálni. Hát, szokásos. Szokásos. Mm. Ennek ugye semmi jelentőségű, hogy mit nyújt be ide, ugyanis ez, ez nem azonos az online nick neveddel, tehát ami a My Nintendo profilnál regisztrálsz, hanem ez csak a saját gépeden akkor ez van. Értve 8? 8. 8 uh -huh. lehet még hozzá, tehát 8 user let összesen a gépen. És akkor elvileg ezzel talán már kész is vagyunk, hogyha be akarja valaki állítani, hogy a gyerek mennyit játszon, akkor a parental control mm. megteheti, mm. és akkor kész is van a... Illetve szetet. erre le lehet tölteni telefonos applikációt, és a Így telefonon van. is tudod ellenőrizni, hogyha jól tudom, hogy éppen játszik-e a gyerek, vagy... és Vagy a házi csinálja. <laughs> yeah. Oké, okay. akkor meg is érkeztünk a főmenőjébe a switch ami egy elég puritán, uh, en túl sok minden nincs, középen egy csíkban vannak az applikációk, illetve vannak a hiánya, de most ugye még nincsen a gépben játék, alul pedig uh, uh, hat ikon, ami, aminél be tudsz állítani minden alapvető dolgot, az elsoktól a galérián át a, a fényerőig, illetve Üzenetváltás. Igen, igen, igen, igen. igen. Tehát tényleg nincs túl bonyolítva, de ez mondjuk abban a szembotban tök jó, hogy senki nem fog behez zavarodni, mint mondjuk az izboxnál. Ami havonta változik. Ami kb. kb. havonta, igen. <gül> havonta. Úristen, het hetente cserélik. Nem igen. Naponta frissítés. Igen, jön. igen. Megnézhetjük még az elsőt, mondjuk, hogy, hogy adja van. vannak. Igen, itt az ilyen tutoriálok vannak főként, illetve itt is nyomja már, hogy csatlakozz az e -hoz. A system settings-ben igazából teljesen alapvető dolgok vannak. Internet, mi, a user adatai témák, illetve be lehet tenni flight módba, hogyha éppen azt akarod, hogy ne akarjon kommunikálni. Lehet, az a hát ott lehet meg, megváltoztatni. Ugy, válko, igen, válko, válko, igen. Szóval össze lehet a Nintendo akántoddal kapcsolni a dolgot, és akkor már hozzáférést kapsz a, ah. az elsőhöz. És igen, igen, természetesen egy system update tel indul a dolog. Szerencsére ez annyira nem hosszadalmas, mint amennyire mondjuk a Wii u nál volt, amikor az életet el kellett várni. Az a szó hosszúak voltak. Az, az emlékszem, hogy majdnem megőrültem, egy ilyen Wind volt, és szó az, az, az, az a... Xboxnak a töltési idővel. Igen, igen, egyszer versenyeztettük, hogy a VIO vagy az xbox van telepít, fel a játékot, de elaludtunk, úgyhogy nem tudtunk eredményt hirdetni. Illetve inkább PS4-en játszottunk addig is. Hát igen. És akkor most. Úgy is indult a konzola, és az után, a telepítés után nézzük meg az elsőpontot. Nézzük meg az elsőpontot. E Nem albumot. érdekelnek az, az elsőpont, akarom. Jó, látni. Van Ugye meg kell határozni, hogy ki az elsőpont. És igen, akkor itt van az, hogy vagy kell csinálni egy akántot vagy pedig bejelentkezni, és ugye, hogyha összelinkeled a Nintendo profiloddal, akkor ezt már nem kell megcsinálni. Ez is sokkal, de sokkal pulitánabb, mint a Wii U nak a hasonló uh, online felülete. Igazából a keresésen kívül van egy fül az új megjelenéseknek, olyan megjelenéseknek, amik hamarosan jönnek, illetve lehet uh, kódot beírni, uh, és akkor ezzel hozzájutni játékokhoz, nyilván. Yeah. Kon B -b konkrétan yeah. fogták a PS-tort, és teljesen szorszig lebutították. Tehát három menű, fúda egyszerű. De, De? Nem, nem, mint hogyha baj lenne, mert Nintendo hajlamos volt túlbonyolítani ezeket a dolgokat. Igen. Hát ez, ez most baromi egyszerűnek tűnik. Nincsen ilyen játékok, esős utánok az kategória, meg a hasonló nem, hát mondjuk valami szort opciót berakhattak volna, hogy valami alapján tudjál szűrni a játékok között, tehát most így egy előre ön lesz, itt van minden. Szerintem azért jön, mert mint, tudom én, nincsen annyira sok játék. Idővel azért. majd biztos lesz. Na hát a legújabb megjelenéseknél, fönt a dobozos címek az elda bomberben One Switch, és akkor jönnek a digitálisok, a régi Neo Geo játékok, igen, Metal slug. Itt van még a Sniper Clips nevű logikai cucca, amit ugye szintén kóba lehet játszani, ezt ki is fogjuk tudni próbálni. Később az az AMSetsona nevű klasszik RPG megjelentősen borsos áron. Na, jó, akkor érkező címek. Hát a már bejelentett címek közül jön majd a Mario Kart 8, az Áraszt és a 2. Ezek, amik biztosan még, még idén pár hónapon belül meg fognak jelenni. Szerintem, Nem szerintem a... na, lépjünk ki ki innen. Azért. É, és akkor szerintem kezdjük el a játékot valamelyik címmel. Az az úgy adná magát, mert mindenki nyilván arra van a legjobban rápörögve. Ezért most kihagyjuk. És, és berakjuk a Van switch-et. A Van switch-et, igen. Akkor és jöjjön a Vantus switch. Akkor eljutottunk ugye a Van 2 switchig a hírhet játékig, amivel ugye promózták Noa a, a Switchet, és megnézzük, hogy ez mennyire éri meg az árát. Oké, okay, tehát akkor elindult a Van 2 switch és igen, egymás szemébe kell nézni, miközben játszatok. Igen, mutogatják az összes sportot. Sékít. Sékkelni kell a joy -Con. Igen, de ezek úgy is mondjuk föl kell állni ahhoz, hogy lehessen játszani a játékokkal normálisan. Hmm. Bemelegítésként elmagyarázza, hogy... Azok. Mit kell csinálni? Ez ugye a vagy nyugatos, gyors tüzelős cucc. Aminél annyi a feladat, minél gyorsabban föl kell rántani a joy -kont illetve megnyomni a, a vággombot, az el ez az ER gombot. Ezek a felvezető promóvideók egy egyébként baromi viccesek, tehát ez a túljátszó, túljátszós, zipacspolós alakítások. De pont ez a jó benne. Egymást értettek meg a képernyőt. Mind a De miért? Azért, mert szerintem ez állik kell. Na, még egyszer. Igen, tehát akkor, van two, switch. Teljesen autentikus legyen az élmény, ezért megpróbálunk felállni. No, Face Ready? Ready? Ezt nem hiszem vele. Okay, akkor alszunk egy másik játékot. Én, én, ezt mi nem, nem próbáltuk. Ugye, paprikákkal jelzi a játék, hogy mennyire uh, energiaigényes egy uh, játék, és ebbe Ilyet ámpozíciókat kell csinálni, illetve a másiknak, másik egyik azt lehet. Tutámadni. Pimponghozunk egyet. Na, pippongazok nah, csak! Pimpongozunk. Oké, a pingpong az egy ilyen lehetatlan pingpong, A hang alapján kell bemérni, hogy uh, hogy és mit kell csinálni lehet. Uh, le, lecsapást csinálni a bádromba, illetve, illetve, jajajaj, ilyen magas, magasabb labdákkat is lehet adni. Table tennis. <tos> Rázi Chinese. Start, right player, sir. Nagyon érdekes nézni, ahogy a két szereplő kalimpál a levegőbe, és próbálja eltalálni a láthatatlan igen. labdát. Servit? itt. nézőként nézőként sem, utolsó. Basszos, belőtt a hálóba. Hogy tudtad bele Nem láttad, hogy hol a hálóba? Ki. Most viszont te jössz. Igen, igen. Igen. Körgyek, jó kis boxolás. Akkor képzeljük magunk elé egy boxzságot, és mehetőleg jelzőt, aki mondja, hogy milyen ütést tudjuk, Felütést, egyenes, borog. Ilyen a sorozás. Ületve a, a végén egy ilyen sorozás. De nem katonai. E <gül> igen. a <gül> hopp, Igen. Ho, ho, ho. Úgyhogy a képzenetbeli jegyzőnek a utasításait hallgatva kell egymás hülyére várni. <gül> Straight. Uh, a Ez oh az a levegőboks is elég viccesen néz ki kívülről, szemléve. Up, Na, kigondolta volna egy bokszba, vagy is veszített? Én biztos nem. Azt vettük észre, hogy Na, több mindegy, hogy mit csinálunk, itt, itt inkább az élvezet és a bohóckodás a lényeg, tehát mint, mint, mint maga a pontosság. Tehát a, a boxnál is próbáltuk fölcserélni a mozgásokat is, de n -n -n nem lehetett eldönteni, hogy akkor most mikor érzékelt jól. Na most a szamurájusban vagyunk, mit is kell csinálni? egymás fejét kell, egymást kell fejem vágni. Put your joint on in one hand and bring your hands together to catch up. So you can protect yourself from the other side. Start. Nice. Ready? Start. Game. You must train harder. Ilyen, ez az egész az időzítésről szól, Én nem tudom, hogy mennyire precíz a mozgásérzőkedés ah, ebben. Picit elnéző a játék. Hát nem annyira precíz. Már is, megnyitottak az összes játékmódot. A Úgyhogy végre fogunk tudni. Babát ringatni. Borot Szódátrázni. Az, az tök jó, a az, amit lehet. Akár sokkal többen is játszani. Na nézzünk egy másik játékot. Ó, oh, a borotválkozás. Hát akkor például borotválkoztatok. Jó. Ja. Igen, az, az, az kiféltetlen jó oka egyébként. Ugye vakon kell borotválkozni benne. Elég. X idő alatt, ugye nem látod, hogy melyikek azok a területek, amiket megcsináltál. Hát, hát nyilván van, akkor van egy kis előnye benne, aki... Az, Valahogy ebben szokott borotválkozni. Off, Csak egy tutoriált mutat. Az elején, hogy is kéne borotválkozni. Three, nézzetek egymás szemébe és kezdetek a borotválkozást. Three, Elég rövidre az idő. Az... Azt <gül> az... Aztán, <gül> az a innenét. Mi? hogy? a Azt Jó szemedet Fontos az alapos borotválkozás, de az, hogy a szemedet is leborotválod. Ez elég érdekes, ez a játék, elég vittes. Ez hát ott egy, egy jó játék egyetlen. Igen. A mini játékoknak a nagy része ezt a HD rumble használja, ami a, a du duásoknak egy ilyen jóval precízebb verziója. Hát így nagyon sokféle rezgést tud produkálni. Ugye a kezedbe tartod így tényleg egy olyan, mintha egy borotvát használnál, igen, az a Balkán, persze, drombozták a switch-et, csak az ilyen jégkockás verzió volt. Az a lényeg, hogy meg kell állapítani, hogy a, doboz, a képzeletbeli dobozban hány eh, labda van. És ez a hdr ugye teszi lehetővé, ezt más konzol nem lehetett volna megvalósítani. És akkor be kell írni, hogy szerinted hány darab van, és akkor a végén megmondja a játék, hogy kinek ki lett igaza. Az a jó, hogy ugye én is hoztam egy switchet, tehát akár hárman is ki tudjuk próbálni a Bomberment, mert ezt akár nyolcan is lehet játszani, ami döbbenetes, szerintem az igazi káoszba torkolik. Viszont ami érdekes, hogy most kipróbáljuk, hogyan lehet összehangolni egy újabb kontrollert a switch-sel, mert... Erre, erre nem tudom, hogy mi az egészen. Túl Pró ki a legalapvetőbbet, hogy. Hát, ha marad Csak rá, rá, rá. Ja, hogy rá. Aha, azt mondjuk, adná magát. A géppel. Nézzük. Oh, És, ennyi. Jó. És ennyi. És pára, Ó, van. hát aki valaha próbált meg négy kontrollát hozzápárosítani egy VI-hez, az tudja, hogy ez mennyire nagy felélegzés. Igen. Igen. <laughs> Ugyanis ez valami, valami rémálom. Ez, ez egy nagyon jó megoldás volt, tehát hogyha több kontroller akartak egy gépen játszani, annyit kell csinálni, hogy az adott kontrollert fogjátok rá, pattintjátok a, a, a, a, a magára a képernyőre, és akkor már föl is ismerte, és fárosítva. van. Oké. Okay. Indítsuk el szerintem a Bomberment. Na. Sz Szerelmes lettem ezekbe a Joyconokba. Eszméletlen aranyosok. Van, jó jó potfa Jó, jó Rolható kézre egy, egy v két használjátok. Tök, tök, teljesen a Úk Á, és már is indul a Bomberman. Ugye ennek a Bombermannek az a jelengzetessége, hogy van sztori módja. Ha! Igen, ami egy fura dolog a Bomberman játékoknál. Ejjtűleg nem rossz, viszont egy egy-másfél óra tövégig lehet rajta szaladni, szóval azért ez mégis inkább egy parti játék maradt minden ízében. A az csak egy érdekesség, hogy most el is odafigyeltek. Igen, tipikus idegbeteg japán zana megy a menüben. Oké, okay, be lehet ugye hogy a játékosok számát. Illetve customizálni uh, lehet magát a meccset, a hogy, hogy hány eh, szetből álljon, mennyi idő legyen, illetve hogy milyen fajta támadásokat lehessen használni, illetve speciális képességeket. És akkor igen, most már a pályaválasztásnál vagyunk, ahol összesen 8 fajta pályát lehet a legerején választani. Egy klasszikus arénában? Egy klasszik arénában én viccs The usual. Jó, de jó. Van egy új lányzó karakter. Ez akva. Akva. Aki ismerte a Kingdom Nem, nem, egyébként nem. Van az akva. <gül> még az folyjon le Oh. Oh, Ó, oh, hát ez nagyszerű. Én már is felrobbantottam magamat. Jaj. Aha. Ha. Appicsálva. Hittem, És betűnöm. teljesen jó, mert hogyha felrobbansz, a pálya széléről tudod szivatni a többi játékos. Jó, igen, igen, hát, igen, igen belehez. is volt ilyen, Na. a Playstation-os Bomberman. Jó, van, most már ráíthatod magad. És ha úgy megölsz valakit, akkor visszajesz az életközben. A játéka valószínűleg igen, az Uh, basszus, ne! Oh. Meg, megöltem magam. Ne. Basszus, visszajöttem a játékba, és megnyertem? És már azonban megnyertem. <há> ez. Hát, ezt ez így kell. Ezt így mm. kell. Ugye három menetet kell ebbe megnyerni. Ránézésre, ez full klasszikus bomberment, semni hát semmi. Excel nincsen benne, tényleg az ikonok zsír ugyanazok, mint amiket láthattál bármelyik benne a játékban. joy irányítást egyébként egy picit szokni kell. Nagyon picike. igen a kontroller. A, a, a furán rájál, ugye Vmótnál megszoktuk, hogy ott egy D-paddal kellett a karaktereket, az, hogyha oldalra fordítottuk, itt pedig a, most már a loggal, ami egy kis hozzászokást igényel. Ah, shit. Igen, tehát egy fokkal azért lehetne masszívabb a, a, a fogása. Tehát így, így van benne egy olyan, hogy így ne, nem szívesen markolod meg izomból, mert félsz, hogy keképtődik a kezedben. Ami érdekes egyébként még, hogy a, e, amikor a gépbe kattintod a joyconokat, akkor akkor, akkor van egy kis hát ilyen, ilyen, ilyen bizonytalanság, tehát, hogy, hogy, nem teljesen, hogy nem teljesen nem teljesen nem teljesen a, a történet. Elég béna az irányítás. Szerintem nincs semmi gáz van. -e. Vince volt sokkal kényelmesebb. Hát Vimótsa volt egy nagyon-nagyon kényelmes irányító. Okay, Szerintem. Basszus, ne várj! Baszd meg, ilyen nincs. És már megint mi vagyunk ki? Igen, titeket nem lehet kívül megölni még egyszer? Köszönöm. Hagyja a papát! A ez Ezgével elég csúnyan összefogtunk a Igen, a igen. külső részen Úgyhogy minek a meghaltak A géppel próbálok, géppel próbálok Életben maradni Majdnem sikerült Tényleg inkább Magamat megölöm Hát megint a gép nyert ez még vicces volt, így Vélemény Bombermanről? Bomberman. bomberman. Se több, se kevesebb, mint az eddigi Bombermanek. Ami jó, szerintem. Igen, azért... Elrontani is lehetett Igen. volna, de... 3D-s bomberman ugye? Jó, hát... Ugye, kipróbáltunk jó játékot. a. Játékokra switch en illetve az Eldas az hát azt beszéltük is, hogy ez maximum egy ilyen különálló adásba lehetne ellenetni, mert azért hogy annyira hatalmas és epikus játék, hogy 20 percben nyilván nem mutatja meg, hogy mit tud. Ja, akkor köszönjük a figyelmeteket. Reméljük, hogy tetszett a switchnek nek a felhozatala mi abszolút meg vagyunk elégedve vele, azt hiszem, kívül a Bomberman az nyilván azért nem annyira korszakalkotó, de van valószínűsbe is be vannak van jókok a pinak. Nagyjából hozta az, azt, amit így elvártam tőle, tehát uh, egy, egy újszerű, újító konzol, olyan igazi Nintendo érzéseket hoz elő. De tényleg egy nagyon-nagyon erős konzol lehet, csak nehogy az legyen vele, mint a Wii U, valami szintén nagyon-nagyon sok lehetőség volt benne, és a Nintendon kívül ugye nem nagyon jeleskedtek mások igazi innovációkba, meg, meg, meg olyan játékokban, amik ki is használták azt, hogy, hogy ott volt a kezedben egy ilyen Hi. speciális irányító. Úgyhogy, úgyhogy én, én tökre bizakodó vagyok, nem bántam meg abszolút, hogy megvettem remélyekről a Switch-emet, aztán hát a többik majd eldönti az idő. Mert hát a játék felhozata az olyan, amilyen. A, az erd az már, már eladta mindenkinek. Igen. Úgyhogy ne hát várjuk a további játékokat majd. Amikor jön majd az Arms, Mario Kart, a Splatoon, így egy egyelőre a közeljövőben, aztán utána meg majd várjuk a továbbiakat. Remélem, hogy nagy siker lesz. Én kíváncsi vagyok az első adatokra, hogy mennyit értékesítettek így az első hetekben, első hónapban. Nektek mi a véleményetek a Switchről? Vettetek-e? Szeretnétek-e venni? Hogyha vettetek, akkor mi a véleményetek a nyitókínálatról, az zelda vagy úgy bármiről? Várjuk az észre Facebookon. Ját akkor köszönjük yeah. a figyelmet, és akkor tartsatok az legközelebb is, és sziasztok mi voltam SZ Sziasztok! Én voltam Biri. Én pedig renton. Most akkor vegyetek switchet, és legközelebb is találkozunk valami. Jó kis témával. Csá! Hello! Hello!